Коли вони їхали далі, Чіканчук запитав Вітю, чи можуть працівники моргу взяти собі щось із коштовних речей, що були на покійниках. «Підозрюєте, ніби щось пропало?» – запитав Вітя. «Тоді залишайте заяву. А взагалі за інструкцією, якщо раптом хтось із них щось присвоїть і це розкриється, вони втратять роботу. А ви знаєте, що таке робота в комбінатному? Я кажу, у них зарплатня». Яка б не була, але в тих, хто працював на комбінаті, немає і того. Зараз поїдете забирати цінні речі. Потім разом з друзями в Києві він намагається відтворити в пам'яті кожен етап своїх поневірянь по установах і переговорних пунктах комбінатного. Навіщо Мар'яна поклала свого мобільного телефона до внутрішньої кишені пальта? Якби він був у дорожній сумці, то лишився би цілим, і Чиканчук міг би скористатися ним, щоб якнайшвидше вивести її тіло з цього жахливого місця. Він ночував у комбінатному, бо не встиг владнати всі в справи, а також не зміг дозвонитися ні до Києва, щоб зустрічали з відповідним транспортом, ні до обласного центру, щоб зарезервували місце у поштовому, так, поштовому вагоні, ні до Біста, який наказував подзвонити. Він пам'ятає протокол про виявлення тіла на рейках у розчленованому стані і завірений висновок про нещасний випадок. Відсутність пограбування виключає скоєння навмисного нападу. Втім, якщо у родичів чи колег потерпілої є сумніви, якщо їм щось відомо про її оточення, зв'язки і діяльність, вони можуть подати заяву про відкриття кримінальної справи. Це можна зробити і за місцем проживання потерпілої. А ще був перелік речей з мар'яниної сумки, які він також мав отримати під розписку. Предмет жіночого туалету іноземного виробництва у кількості дві одиниці. Светер ручної роботи. «Навіщо вона брала з собою цей пухнастий светр із величезним декольте?» – запитає його вже в Києві Лариса Лавриненко. «Дуже непрактично в дорозі, особливо в зимку?» Він пам'ятає закривавлені шматки зелених у целефановому пакеті, за які він розписувався окремо. І ключі від квартири? Так, ключі від Мар'яниної квартири. Це він добре зафіксував у пам'яті, бо вже в тій очманілі метушні затямив, що має неодмінно потрапити до Мар'яниної оселі раніше, ніж її синочок Джордж, щоб пошукати сережки, платинові сережки з діамантами, які він, Олександр Чиканчук, подарував їй 15 років тому. По дорозі до Києва звичний до дорожнього дискомфорту Сашко Чиканчук цього разу благословив того, хто прочивив до потягу спальний вагон – Спальний вагон, заповнений на якусь третину, заснув рано. У вагонах нижчого гатунку ще довго пили пиво, різались у карти і рготали. А в поштовому вагоні на чолі потягу в металевому ящику спала вічним сном розчленована Мар'яна Хрипович. Щоб через день ще два вирушити в останню путь якогось траурного зала до якогось із київських цвинтарів. Цікаво, до якого саме. Це вже не моя печаль, подумав Чиканчук, засинаючи. Попередня ніч у комбінатному теж була неспокійна. Його привезли ночувати на квартиру до якоїсь жінки, яка, зрадівши, що він заплатить, відвела йому у криму кімнату і дала миску з теплою водою помити ноги. Проте спалося дуже погано. З вечора хозяйка гучно гримала на сина, хлопчика років 12. А вночі хтось страшно кричав за стіною і знову сварилася хозяйка: "Закрий рот, ніяких у тебе талантів, ніяких спосібностей! то й мовчи!" І стіни здригалися від звуків ударів, а істота, яку били, кричала ще голосніше. А Може, того не було насправді. А просто після втоми важких днів його мучили кошмари. Але в спальному вагоні Чиканчук виспався добре, як у дитинстві. За чашкою дорожнього чаю прийняв остаточне рішення неодмінно навідатися до Мар'яниної оселі, чого б це йому не вартувало. До Києва потяг прибув часно. Їх з Мар'яною зустрічали. Чіканчук зарані приготував документи, з якими тіло мало вести до моргу, але була потрібна його присутність. Його ніхто не запитав про ключі від Мар'яниної хати, а він був, приготувався відповідати, що їх у нього немає. Немає все тут. Він знову підписував якісь папери, хтось уважно вивчав ті, що він їх привіз з комбінатного. І йому здавалося, що от-от розпочнеться вчорашнє очиманіння. Але до обіду він звільнився і, стримуючи тривожне калатання серця, рушив до Мар'яниної хати. Може, і квартира опечатана, але все одно він поїде туди саме зараз. Він зробить спробу потрапити туди. Він був тільки один раз, кілька років тому, в тій квартирі, яку Мар'яна придбала після повернення зі Штатів. Його запросили на новосілля, себто на презентацію квартири. І ще тоді Саш Куриженко в'їдливо жартував, чому на почесному місці не висить портрет Достоєвського – Пройдереженко, який теж знав ходи і виходи до заокеанських університетів, через надійні канали довідався, чим насправді займалася Мар'яна Хрипович в Америці. Ця патріотка, чиї славні предки, нібито ще за Київською Русі потерпали за український націоналізм, потихеньку заробляла собі на житло в столиці Незалежної України, читаючи заоканом про російську літературу, а не химерний загальнослав'янський артистизм. Говорили, що потім Мар'яна зробила в своєму мешканні фантастичний ремонт. Подивимось, якщо туди тільки можна зайти. Людний хрещатик завжди хоч трошки, а змінюється, навіть якщо від'їдеш зі стольного граду на два дні. Саме тут, неподалік від пасажу, є її житлом. Типова ментальність саперно-слобідської графині купувати квартиру на хрещатику, коментувала вибір Мар'яни Лариса Лавриненко. Справжня київська інтелігентка. Якби раптом заробила такі гроші, придбала б хату на Ярославській вало або на Львівській площі. Коли Чеканчук пірнув під арку того хрещатинського будинку, помпезно сталінського зразка, серце ледь не вискочило з груди. Але назад дороги не було. Здається, цей під'їзд. Снопкова система поламана. Ліфт везе на шостий поверх. На дверях ніяких початок. Ключі з плетеним брелком, Їх тут багато, сім чи вісім. Знову шумить ліфт, хоч би не сюди, щоб ніхто не побачив, як він незграбно підбирає ключі до чужих дверей. Так, верхній замок відімкнули, тепер нижній. Ключ довго не потрапляє до щілини і крутиться погано. Але нарешті справу зроблено. А тепер хтось кладе важку руку на плечі. Ні, не кладе. І не треба самому себе лякати. Він прийшов покласти в Мар'янину хату її речі. Ось валіза, а ось опис речей – предмет жіночого туалету іноземного виробництва. Дві шити. Хто носитиме тепер це шмаття, що коштувало стільки грошей? У Мар'яни немає дочки, які би підійшли в спадок її шкіра й хутра, а також її діаманти і, зокрема, ті сережки, які… Чіканчук замкнув за собою двері Він у величезному перед вітальні Мар'яна виламала стінку між першою кімнатою і коридорчиком Утворився грандіозний єврохол Який має приголомшувати усіх, кому дозволили приступити цей поріг На стінах кілька картин Під стінами євродіжки з рідкісними вазонами Посередині вітальні диван-козетка, як у музеї Далі важкі дзеркальні євродвері ведуть до коридорчика, куди виходять інші приміщення – ванна, туалет, спальня, кабінет, який Мар'яна переобладнала з кухні. Папери на столі в кабінеті і безладдя у спальні свідчать про спішний від'їзд і неодмінне повернення в невдовзі. На телефоні в кабінеті блимають повідомлення. Їх два. Одне – з комбінецької міліції, те саме, яке три дні тому надійшло до офісу фундації. Друге – ледь чутне, ніби з діжки. Очевидно, чоловічий голос надіслав його з провінційної телефонної станції. Слова можна розібрати тільки після кількох прослуховань. «Люба, я чекав на тебе, а ти не приїхала. Що сталося?» Чіканчук вийшов з кабінету, кинув через поріг спальні на дорожню сумку, але не зміг пройти до губорога. «Все воно так у його житті. Прагнеш чогось, нарешті досягаєш, а потім думаєш. Навіщо?» «Так воно і у великому, і малому». Відтоді, як замислився про втрату сережок, так хотів пошукати їх у Мар'яни вдома, і от майже без проблем потрапив сюди і зрозумів, що не зможе вчинити обшук. І навіть якби раптом щось переміг в собі і заходився шукати їх серед білизни та паперів і нічого не знайшов, це й не означало б, що сережок тут немає. Колись та сама Мар'яна розповідала, що син хазяйки, в якої вона наймала квартиру по вулиці Боженка, знайшов на звалищі напівзнесеного будинку термос, в якому між корпусом і колбою було заховано декілька великих радянських купюр. Очевидно, стара самотня людина, що боялася грабіжників, тримала там свої заощадження, а термос, вочевидь, після її смерті викинув на сміття». Так само Мар'яна могла ховати дорогі прикраси де інде. Он скільки речей у її спальній кабінеті. Він шукав золото під землею, але абсолютно не здатний шукати його в жіночій спальні. Щоб це усвідомити, йому треба було прийти сюди. Чіканчук, який ніколи не переймався за бобонами, вражено подумав, а чи не ті сережки принесли Мар'яні нещастя. Втім, це було так давно. В неї потом було і багато щастя. В їхньому бараку був Мирон Чобану. Кремезний невисокий непривітний молдаванин. Він крав гроші у своїх сусідів. Частину грошей заробітчанам перераховували на рахунок в Ощадбанк. Частину виплачували готівкою, яка лежала в тумбочках чи під матрацами, великі пачки радянських червінців і четвертаків. Той, хто крав золотий пісок, мав справу з міліцією. Той, хто крав гроші у сусідів, мав справу з дикою стихією самосуду, куди міліція не втручалася». Низького кримезного чубана вбивали всім бараком. Його били по голові десяток пар ніг, а він дуже довго не вмирав. Потім мерзлі чоботи таки знайшли те місце скроні, яке всіх мешканців бараку без винятку змусили хоча б раз копнути крадія. Роздали крадені гроші тим, хто скільки надрахував зі своїх запасів, Усі казали правду, потім поділили порівну гроші, зароблені чубану. Коли Чіканчук повернувся до Києва, він вніс дві тисячі за свою однокімнатну квартиру на оболоні. Збирав гроші на більшу, думав будувати життя з Ларисою. В нього ще лишалося на меблі. А ті 700 карбованців, свою частку від грошей убитого крадія Чубану, довго тримав окремо. На них окупив для Мар'яни платинові сережки з манюсенькими діамантами. Де вони тепер? Чи розповіли б вони таємницю загибелі Мар'яни? Чи вони спокійно лежать у якомусь із закутків цієї оселі, чекають на свою хазяйку і нічого не відають про її останні хвилини? Чиканчук постояв на порозі спальні, а потім увійшов до кабінету. Сів до столу, вімкнув комп'ютер. Там не лише текстові файли, цілі директорії відсканованого живопису. І в їхньому офісі є ці електронні картинні галереї, а у Мар'яни вдома того малярства ще більше. на навздогад відкрив текстовий файл. Там вірші. Звідки вони? Мар'яна цим не грішила? Якщо Чехов писав усе, крім віршів і доносів, а Юсів Бродський – усе, крім прози і доносів, то Мар'яна Хрипович говорила про себе, що писала все, крім художніх текстів і доносів. Зараз доба нонфікшн. Художня література віджила своє так само, як і божевільна любов. Мар'яна виступала в пресі і на телебаченні, обґрунтовуючи і поглиблюючи ці тези. З нею сперечалися, її проклинали за пропаганду бездуховного цинізму, а вона уперто вела свою лінію. Ось вони, ці статті з газет, тут у комп'ютері. І тут же електронні версії найцікавіших читацьких листів – Мар'яна готувала до друку чергову книгу зі своєї публіцистики. І раптом у цієї прагматичної особи електронне освічення в коханні. І вірші, дивні, сентиментальні вірші. Сьогодні мій останній бал. Я буду в чорнім строї. І буде божевільний шквал за тихою стіною. Треба було домовитися з бістом, щоб хтось узявся вовчати творчу спадщину Мар'яни, Це, між іншим, тепер надбання України. І разом з тим незручно купрусатися в тому, що Мар'яна не готувала для чужих очей. Але чомусь Чиканчукові стало тепло на серці від того, що цинічна Мар'яна, виявляється, писала вірші. Гаразд, все це дуже цікаво, але треба йти. Він ще повернеться сюди, хоча б до цих віршів. Чиканчук вимкнув Мар'яну на комп'ютер, ще раз зазирнув до спальні, а потім відчинів важкі церкальні двері, вийшов до вітальні. До несамовитого калейдоскопу вражень останніх днів додалося ще одне, цього разу відверто містичне. У вітальні, сильно припадаючи на одну ногу, безшумно поралася жахливо потворна істота з великим горбом та перекривленим лицем. Та істота була в штанях з хвостиком на потилиці, за якимись ледь відчутними ознаками в ній вгадувалась жіноча стать. Вона витирала пил з картинних рам і діжок. Побачивши Чиканчука, худко заховала віхтя в малесенькій шухляці біля вішалки при вході, схопила торбу в кутку і швидко зникла за вхідними дверима. Було чутно, як клацнув замок. Якби не цей звук ключа, Чиканчук був би абсолютно певен, що потвора з хвостиком йому примарилась.